אמן ואמן. תודה לכן בנות על הנגינה כל כך יפה. זה הזמן שלנו עכשיו אה, לפתוח את דבר אלוהים ולשמוע את המסר מאלוהים. אה, מי שהגיע עכשיו, אני רואה שישראל הגיעה, אז אה, גם אה, מנו, חברתו היקרה, ברוכים הבאים ושבת שלום. אה, זה הזמן שלנו לשמוע את דבר אלוהים, והיום אנחנו אה, פותחים פרשה חדשה. כן, גבי? לאן אני אבוא? הלו. פרשת בוא, נכון. הפרשה אה, שנמצאת בספר שמות, פרשה השלישית, והיום אנחנו נשמע את המסר של הפרשה מאחותנו היקרה, כריסטינה, שאני רוצה להזמין אותה לבוא ולחלוק עמנו את, את דבר אלוהים. בבקשה. שבת שלום לכולם. שבת שלום. כמו ששמעתם פותחים פרשה חדשה ואני בטוחה שאתם יכולים להתחיל לפחות לנחש על מה או על מי יותר טוב להגיד, על מי אנחנו נתרכז. אני רוצה שבערב הזה אנחנו קצת ניכנס לתוך הראש של, של הפרעה כי בדרך כלל אנחנו שופטים אותו, מאוד קל לשפוט את פרעה, כי בסך הכל הוא החזיק בעם של אלוהים, הוא הנה אותם, הוא לא רצה, הוא רצה רק להתעלל בהם, ורצה לתת להם חופש, אפילו מבחינת זכויות האדם, אז הוא דמות ש... שהיא מאוד בעייתית, אבל גם מהבחינה הזאת הרוחנית, שראים ביקש משהו ממנו באופן מאוד ברור, ואז הוא סרב כל פעם. ואז מאוד קל לשפוט אותו, ולשים אותו בצו ולהגיד, איזה בן אדם רע, איזה, איזה דמות, הוא כאילו, הוא כמעט כמו השטן, ואנחנו בדרך כלל לא חושבים עצ... על עצמנו, שאנחנו, אולי לפעמים אנחנו יכולים להיות בדיוק במקום שלו. וזה קורה לנו, אני לא יודעת לכמה מאיתנו, אם עכשיו זה קורה לכל אחד מאיתנו, אבל זה משהו שקורה ב... בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, ואני רוצה שאנחנו הערב לא, לא נשפוט אותו כל כך, כל כך, שנחשוב ש... יותר טוב על מה הוא עבר, מה הוא חשב ולמה בעצם הוא נהג בצורה כזאת, ואיך אנחנו יכולים להימנע מלהיות ממש במקומו. פרעה היה בן-אדם בטח יחסית מאושר. אני לא, אני לא בטוחה, אבל אפשר לדמיין שהוא היה בן-אדם מאושר, כי הוא היה עשיר, היה לו את כל מה שהוא היה רוצה. אדם, מצרים בתקופה ההיא היתה מדינה אדם, מאוד חשובה, כמעט אולי הכי חשובה בעולם, בוא נגיד כמו ארצות הברית, או מדינה מאוד חשובה בתקופה ההיא, והוא היה המנהיג, היה לו את כל מה שהוא רצה, מכל הבחינות, ולא חסר לו כלום. אני בטוחה שהיה לו הרבה כבוד, ולא עלה בדעתו ש... שהוא יצטרך אי-פעם לוותר על כזה דבר. כי באמת היה לו את הכל, את כל מה שהוא אי פעם רצה, היה לו. אז בעצם אנחנו נחשוב בהמשך למה לעזוב את הדבר הזה, שזה היה הדבר הכי יקר לו. הוא היה אדם עם מעמד, שכמו בנימין נתניהו אוהב לה, להגיד, כל מה שאני רוצה אני משיג. לא, לא היה לו בעיה לקחת את מה שהוא רצה, הוא... היה לו כוח, היה לו מעמד, היה לו... כל מה שהוא רצה. ובאמת הוא לא חשב שמשהו יכול לשנות את הדבר הזה, עד ליום שבו הוא התחיל לראות שמשהו באמת לא בסדר, שיש, שהאלוהים הזה שמשה ואהרן מדברים עליו, באמת יש לו כוח מיוחד והוא באמת בסכנה מאוד גדולה, שכל מה שיש לו הוא, הוא עלול להפסיד. ואז כשכל המכות התחילו, הוא, בפעם הראשונה בחיים שלו הוא באמת פחד, הוא פחד שהוא יפסיד את הדבר הכי יקר לו והכי חשוב בחיים שלו, שזה היה המעמד, הכוח, האושר ה... ה... ה... ה... ה... שלו. ולאט-לאט, עם כל מכה, מכה אחרי מכה, אז הוא רואה איך כל מה שהוא בנה בחיים שלו, כל מה ש... ההורים שלו בנו במשך הדורות התפרק מול העיניים שלו ואני בטוחה שהוא חשב הרבה כל פעם הם באו והם ביקשו ממנו שלח, שלח את עמי זה מה שאלוהים אומר ולא היה לו קל בכלל לעשות את זה כי בעצם כל מה שהיה לו היה היה בנוי על התעללות באנשים, במאות אלפי אנשים, שהם עבדו במקומו בעצם. אז זה, זה היה התשתית, הבסיס על כל מה שהיה לו. אז למה לעזוב את הדבר הזה, שזה היה הדבר הכי חשוב בחיים שלו? ואני רוצה שניכנס קצת ללב שלו, כי בלב שלו הייתה מלחמה מאוד מאוד גדולה, התנגשות מאוד משמעותית. ואנחנו נראה, תכף נראה, בין מה למה. אנשים מאוד אוהבים משהו מסוים. יש אנשים שמאוד אוהבים כסף, כמובן, והוא בטח היה אחד מהם. יש אנשים שבשבילם הדבר הכי חשוב בחיים זה אהבה, והם מוכנים לתת את הכול תמורת הדבר הזה. יש אנשים שהאושר פשוט, שיהיה כיף להם, שהם יהיו מאושרים, זה הדבר הכי חשוב, והם לא, לא מוכנים לוותר על שום דבר כדי שיהיה להם את הדבר הזה. אבל האם אלו הדברים הכי חשובים בחיים? אנחנו רואים שאצל פרעה זה בטוח, זה היה השילוב שבשבילו זה היה הדבר הכי חשוב. אבל אלוהים ביקש ממנו לעשות משהו שהתנגש לכל הדברים שהוא מאוד אהב. ויש משהו, אומר אלוהים, שהוא יותר חשוב מכל הדברים הללו, והדבר הזה זה הערכים. אלוהים, הוא, הוא בטח ידע, פרעה, הוא בטח ידע שמה שהוא עושה הוא לא בסדר, כי אני לא, לא חושבת ש, שאתה צריך להיות בן אדם, מאוד משכיל כדי לדעת שלהתעלל באנשים אחרים כדי, ש... כדי לקחת את מה שאתה רוצה זה דבר רע. אנחנו לא צריכים לחיות במאה ה-21 כדי לדעת את זה. הוא בטח ידע את זה, אבל הוא לא היה אכפת לו, כי היה לו את מה שהוא רצה, היה לו כוח, אז למה בעצם לתת את הדבר הזה? למה לעזוב את הדבר הזה? והייתה התנגשות מאוד מאוד משמעותית בין ערכים למה שהוא מאוד אהב. ואני רוצה שנגדיר קצת, ממש בקיצור, מה בעצם הערך, מה הערכים שלנו, מהו מה ערך. ערך הוא משהו שאתה חושב ש, שהוא יותר חשוב מכל דבר אחר. אז אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, אז זה לא משנה uh, מה אני מרגיש כלפי הדבר הזה, מה אני, uh, מה אני רוצה שיקרה, אני יודע או אני יודעת שזה הדבר הכי חשוב. בוא נגיד למשל, ש, לא יודע, התנגשות בין, uh, בין מה שאתה אוהב לערכים. Uh, בוא נגיד שיש אנשים שמאוד אוהבים ג'אנק פוד, לאכול שטויות. Uh, ואתה מאוד אוהב לא צ'יסבורג וצ'יפס וכל מיני דברים, אתה נמשך לדבר הזה. אתה יודע שזה לא כל כך טוב, ואז יש, יש התנגשות, כי יש לך ערך, אתה רוצה להיות בריא, אתה רוצה להיראות טוב, אבל אתה יודע שאם אתה תאכל את הדבר הזה שאתה אוהב, אז uh, אתה לא תיראה איך שאתה רוצה. וזאת uh, התנגשות מאוד פשוטה. מה שאתה אוהב למה, לערך שיש לך, בריאות. לפעמים יש אנשים ש, שמצליחים להזן בין הדברים האלה, יש אנשים שמפסידים, והם אומרים: אז, בסדר, אז זה ערך חשוב, אבל אני כל כך אוהב את זה, שלא אכפת לי כל כך מהערך. או נגיד שלמשל אתה הולך עם הכלב ליד החוף, כלב שאתה מאוד אוהב אותו, פתאום אז הוא רץ למים, ולא יודעת, משהו קורה, ואז הוא כמעט, הוא כמעט מת בטובח, במים. אז כנראה שאתה תרצה מייד לרוץ ולהציל אותו. אבל בוא נגיד שבאותה שנייה יש בן אדם, 30 מטרים יותר מימינה, בוא נגיד, שגם הוא באותו המצב. אז יש כאן התנגשות. מצד אחד אתה, אתה אוהב את הכלב, אתה מכיר את הכלב ואתה אוהב אותו, וכנראה שאתה תרצה להציל אותו קודם, אבל מצד שני יש לך ערך שאומר שהחיים של בן אדם הם יותר חשובים מאשר החיים של, של כלב, נכון? ואז מה תעשה? את מי תציל קודם? כמובן שאת הבן אדם, למרות שאתה נמשך, כשאתה אוהב את הכלב, אתה לא תעשה מה שאתה אוהב, אלא תעשה מה שאתה יודע שיותר חשוב. כי הערך הוא מה שיותר חשוב ממה שאתה בעצם מרגיש. הערך הוא בטח יותר חשוב מהכסף. הערך הערכים, בוא נגיד, יותר חשובים כמובן מהאהבה. שזה, זה בדיוק מה שקרה עם, עם אדם וחווה, שאדם כל כך אהב את, את חווה, שהוא היה מוכן <coughs> euh, לוותר על, על הערכים כדי ללכת אחריה, ואנחנו רואים את, ה, את כל התוצאות עכשיו, ההשלכות. וכמובן שהערך גם יותר חשוב מהעושר שלנו, והדבר הכי חשוב זה שהערכים יותר חשובים מהרגשות. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שהיה קשה לפרעה להבין ולקבל, כי הוא כל כך אהב את המעמד וכל מה שהיה לו, שהוא לא היה מוכן בכלל אפילו לרגע לקחת בחשבון שהוא יעזוב את מה שיש לו בשביל ערך מסוים, שהוא, בואו נגיד, ערך של חיים של בני-אדם, ש... גם להם מגיע שהם יהיו חופשיים, שאפילו הם יעבדו את האלוהים שלהם. אז ההתנגשות העיקרית בלב של, של פרו היה בין ערכים לבין רגשות. והיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את זה שהערכים יותר חשובים מהרגשות. ואנחנו יודעים שכל פעם ש, שבאו אנשים, שבאו משה ואהרון וביקשו ממנו, מאלוהים, שלח את עמי, אז כל פעם התשובה שלו הייתה, לא, כמובן, ואנחנו קוראים רק תשובה אחת בשמות 828: ויכבד פרעה את ליבו, גם הפעם, כמו בכל פעם, גם הפעם, גם הפעם הזאת, ולא שילח את העם. ואנחנו רואים שבאופן קבוע, במשך שבע המכות הראשונות, אז כל פעם הוא אמר לא, הוא סרב, ואפילו לא רצה לחשוב על זה. אבל בפרשה שלנו אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, ואני רוצה למשוך את תשומת לבכם לדבר הזה, כי מבחינתי זה הדבר הכי משמעותי בפרשה שלנו. כי אנחנו רואים שמשה ואהרן, וה... בפרק עשר, שם הפרשה שלנו מתחילה, אז הם אומרים לו, אם אתה לא תשלח את העם, אז אלוהים ישלח ארבע, ואז ארבע יאכל את כל מה שיש לכם על השדות, ולא יישאר כלום. ובפעם הראשונה אנחנו רואים שפרעה מגיב בצורה שונה. ובואו נקרא בשמות עשר, פסוקים שבע עד אחד עשרה. כי כשהם שמעו על הדבר הזה, אז לא, לא מספיק שהיו כל מיני מכות לפני, אז גם עוד, עוד מכה אחת, של, העבדים של פרעה, אז הם הגיבו ואמרו לפרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו: עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים, ויעבדו את ה' אלוהיהם. הטרם תדע כי עבדה מצרים. אז בגללך אנחנו מתים, נכון? ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר אליהם. סוף סוף הוא אומר, אבל שימו לב על התשובה שלו. הוא אומר, לכו ועבדו את אדוני אלוהיכם. אז בפעם הראשונה הוא אומר, אולי אני... אני אעזוב את הדבר הזה כי אני יודע שאני צריכה לעזוב אותו, אבל פשוט קשה לי. אבל בפעם הראשונה הוא לוקח בחשבון ואומר, בסדר, אז לכו, אבל הוא לא מוכן לוותר על הכול. הוא אומר, מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך. בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו, כולנו נלך. ויאמר אליהם, בהתחלה הוא אומר, יהי כן, אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם, אשלח אתכם ואת אפכם ראו, כי רעה נגד פניכם. אחר כך מיד הוא משנה את דעתו, הוא אומר, לא כן. לכו נא הגברים ויבדו את ה' כי אתה אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה. אז אנחנו רואים שלרגע, לרגע מאוד קטן הוא היה מוכן לעזוב את הדבר הזה ולהגיד: בסדר, אני, אני אעשה את מה שאלוהים מבקש, למרות שהייתה התנגשות מאוד, מאוד חזקה בין, בין הערך הזה, בין מה שאלוהים ביקש ל, לרגשות שלו. אבל הוא אמר, בסדר, אז אני אעזוב את הדבר הזה, אני אעזוב את העם, אני, אלך, אני אתן להם ללכת, אבל מיד הוא סוגר את היד והוא לא, לא רוצה לתת להם euh, לעזוב. וזה באמת הזכיר לי את הסיפור הזה, אולי חלק מכם מכירים את הסיפור הזה, שבכפר אחד היה קוף, שהוא עשה הרבה בעיות, לתושבים שם, ואז הוא גנב דברים, הוא נכנס לחלון והוא לקח דברים, אז כולם אע, רצו לתפוס את הקוף הזה ולא ידעו איך. ויום אחד מישהו חשב על משהו, אם הקוף הזה מאוד אוהב לגנוב, אז למה בעצם לא, לא נלכוד אותו דרך מה שהוא מאוד אוהב? ואז הם שמו בתוך כזה, הם שמו אגוזים, משהו כזה, ואז הם חשבו, אז אם הוא באמת ירצה לקחת את זה, הוא לא יוכל לצאת משם, ו... ואז נתפוס אותו. וכמובן שאתם יכולים לדמיין על עצמכם שזה באמת מה שקרה, אז הוא, הוא הכניס את היד לשם, והוא רצה לקחת כמה שיותר הרבה, כי הוא הרגיש, יד... הוא הריח שזה... שזה אגוזים והוא מאוד אהב ואז הוא, הוא רצה אחר כך להוציא את היד אבל זה לא עבד והוא הוא ניסה, הוא ניסה הרבה פעמים, הוא רצה לעזוב כמה אבל לא, הוא רצה לקחת וזה היה מאוד מאוד קשה לו לעזוב, אז הייתה מלחמה מאוד גדולה בין, בין הערך הזה, שזה החיים, נכון? החיים יותר חשובים מקצת אוכל אבל ההתנגשות הזאת הייתה מאוד חזקה בין הערך הזה לבין הרגשות שלו, הוא מאוד מאוד רצה את הדבר הזה, ואז בסוף הוא ראה שאנשים מתקרבים, והוא פשוט לא היה יכול לעזוב את הדבר הזה. ואז הם תפסו אותו, תפסו את הקוף, וזה בדיוק מה שקורה עם, עם פרעה כאן. אז הוא, מוכן, הוא בתוך, ה, עם היד, בתוך הכד הזה, ואז הוא תופס, הוא תופס טוב, אבל לרגע הוא רוצה לעזוב, אבל מייד הוא אומר, לא, לא הכל, אני רוצה לקחת קצת, אז רק את הגברים, אני אשלח רק את הגברים, אבל כל השאר שהם יישארו. ואז כמובן שאלוהים, לא, לאלוהים זה לא מספיק, ואז הוא שולח את האחרון, uh, ואת משה כדי באמת לעשות את זה, לבקש שהארבע יבוא, וזה מה שקרה, וזה היה כמובן אסון מאוד גדול בשביל ארץ מצרים. והמכה הבאה, אם אנחנו זוכרים, היא קשורה לחושך שבא על ארץ מצרים. פתאום נעשה חושך, במשך שלושה ימים הם לא ראו כלום. זה, אני שמעתי את הביטוי הזה, חושך מצרים, ומובן שזה בא מכאן. זה היה כל כך חשוך, שהם לא ראו אחד את השני. וזה דבר מאוד מעניין, אם אתם חושבים, מי היה האל הכי חשוב אצל המצרים, שמש, נכון? רע, שהוא היה, כן, של השמש. אז בסוף אלוהים רוצה להראות להם. אז מי, מי יכול להציל אתכם? מי האל הכי חשוב אצלכם? השמש. אז בואו נראה איך אתם תשכנעו את השמש שיהיה אור. וכמובן שהם לא הצליחו, ואז באמת אלוהים השפיל אותם לגמרי כאן בשלב הזה, בשלב האחרון. הוא הראה להם שבעצם אין להם כלום, אין להם כוח, אין להם שום דבר, והם לא יכולים להילחם נגד אלוהים, למרות שהם אומרים שהשמש הוא האל שלהם. ושימו לב גם מה התגובה שלו כאן. התגובות שלו מאוד מעניינות בפרשה שלנו. בואו נקרא בשמות פרק 10, פסוקים 24 עד 29: ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את ה' רק, רק אז הוא אז, אוקיי, הוא אמר גם, בסדר, גם הזקנים, גם הילדים, הוא עזב עוד קצת, אבל בסוף לבני שהוא יוכל להוציא את היד משם, אז בסוף הוא רצה לתפוס עוד קצת, ואמר רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך. אז אוקיי, גם הילדים, אבל עוד קצת אני רוצה לפחות שאני אהיה בטוח שזה יישאר לי, לפחות עוד קצת. גם טפכם ילך עמכם, ויאמר משה.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 ויחזק אדוני את לב פרעה ולא אבה לשלוח, הוא לא רצה לשלוח אותם. ויאמר לו פרו, לך מעלי, הישאר לך עד תוסף רעות פני, כי ביום רעותך פני תמות. ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד רעות פניך. אתם ראיתם ש... <ש> בסוף הוא היה כמעט מוכן לעזוב, אבל לא עד לסוף. אז הוא רצה לתפוס ב, לפחות בעוד משהו קטן, לא לעזוב את מה שאלוהים ביקש ממנו לקחת, לשחרר. הוא רצה שהוא יהיה לו עוד קצת. בדיוק כמו הקוף הזה, שהוא ראה שאנשים מתקרבים, שזה כבר מאוחר מדי, אבל... לא, לפחות קצת לתפוס, ויהיה אפשר להוציא את היד, ב... והוא נלכד והם תפסו אותו. זה בדיוק מה שקרה בסוף לפרעה. אז בסוף אנחנו מכירים את הסיפור, מה קרה לו? שהעובדה שהוא לא הצליח לשים במקום הראשון, במקום הראשון את הערכים, אלא הוא נכנע לנטייה שלו, לרגשות, ולמה שהוא אהב, אז uh, הוא, הוא שילם את זה ביוקר, הוא שילם על זה ביוקר, ובסוף הוא, הוא גם נפטר, כמו שאנחנו יודעים. ואני מאוד התרשמתי גם מהעובדה שאנחנו רואים במקביל את פרעה ואת משה. אני בטוחה שגם uh, אתם יכולים לראות מייד את, את התגבולת הזאת, כי uh, גם למשה לא היה קל. תחשבו על זה שהוא היה שם גם באותו המצב. אז הוא היה מאוד עשיר, היה לו גם כוח, הייתה לו השפעה, הוא היה ממש כמו הפרעה שהוא עמד מולו לפני שהוא עזב את הכול. אבל במלחמה הזאת שאנחנו ראינו אצל פרעה, אז דווקא הוא כן בחר בערכים. ולא ברגשות שלו. ואנחנו קוראים ב"אל העברים", בפרק 11, פסוקים 24 עד 27, ככה שכאשר גדל משה, מתוך אמונה סרב להיקרא בן לבת פרו ובחר להתענות עם עם אלוהים מלהתענג לשעה בתענוגי החטא. הוא חשב את חרפת, חרפת המשיח לאושר גדול מאוצרות מצרים. כי נשא עיניו אל הגמול. באמונה עזב את, מצ... עזב את מצרים, ולא פחד מזעם המלך, כי עמד בעוז כרועה את מי שאיננו נראה. אנחנו רואים שבדיוק את הדבר הזה, שעמדו מול... מולה... מולו שתי אפשרויות, לעשות את מה שאלוהים אומר, כי הוא גילה שהוא באמת חלק מהעם של אלוהים, או לעשות את מה שהוא מרגיש. בטח הוא רצה להישאר במעמד שלו בהתחלה, אבל בסוף yeah. הוא כן בחר לעזוב את הכול. אז לא חלק, לא לעזוב את הכול באמונה, ואז הוא באמת הלך לאן שאלוהים קרא לו. וכאן ובמ... במקרה שלו אנחנו רואים שבאמת הערכים היו יותר חשובים מהרגשות ואז הוא עזב את הכול, והוא אמר, בסדר, אני אצא מכאן, ואני לא רוצה שום דבר. מה לי ולמצרים, מה לי ולמעמד הזה, אני לא רוצה שום דבר, והוא עזב והוא הלך לכיוון של אלוהים. באמת אפשר לראות שבמקרה שלו, שהערכים היו יותר חשובים מכל דבר, גם מה, מהכסף, מהאהבה, מהאושר, מכל מה, ש, מכל מה שהיה לו שם, אז הוא באמת רצה לעשות את מה שאלוהים ביקש ממנו, ואני בטוחה שלא לא היה לו קל. ואני שמעתי את הדבר הזה ואני בטוחה שהוא נכון, שבעצם כל האנשים שאנחנו מאוד מעריכים ואני יכולה לחשוב, ואני בטוחה כל אחד יכול לחשוב על אנשים שהוא מאוד מאוד מעריך, שהוא מעריץ, שהוא חושב שהם באמת אנשי אלוהים, ש... שבאמת עושים את רצון אלוהים, ואנחנו רוצים להיות כמוהם. הם אנשים שיש להם מלחמות אין סוף בין ערכים לבין רגשות בכל רגע בחיים שלהם. ו... למשה לא היה קל לעזוב את מה, שהוא, את מה שהיה לו, כי הוא היה חלק, חלק uh, uh, מהחיים הטובים במצרים, והיה לו מאוד קשה לעזוב, אבל הוא אמר, אני רוצה לעשות את מה שאלוהים אומר. אני רוצה פשוט להוציא את היד שלי מכאן, מידע, ברגע שהוא, שהוא הבין שהוא, שהוא נלכד שם, אז הוא לא רצה לקחת שום דבר משם, והוא עזב מייד את כל מה שהיה לו, שהוא היה קשור לחטא, ואז הוא יצא משם. כמובן, ש... עם פרעה הסיפור היה הפוך, ואני באמת מתפללת ש... שאלוהים יעזור לכל אחד מאיתנו, באופן ספציפי בחיים של כל אחד מאיתנו, שאנחנו באמת נעזוב לגמרי, עד לסוף, את כל מה שקושר אותנו למלקותת הזאת של החטא, ובכל שלב בחיים שלנו, אנחנו, שאנחנו באמת נשים את הערכים במקום הראשון, ולא את הרגשות. כי הרגשות לא, לא נוביל אותנו אף פעם למקום טוב, אם אלוהים אומר משהו אחר. ולצערנו, פרעה, החליט אחרת, ואנחנו רואים גם את הסוף שלו, אז שאלוהים באמת יעזור לנו שאנחנו נעזוב, לא רק חלק, כי אתם ראיתם, הוא היה כמעט מוכן לעזוב, אבל הוא אמר: לא, אני אקח עוד קצת. אבל אי-אפשר להוציא את היד משם, ואנחנו נלכדים, ונישאר ככה עד לסוף, עד שיתפסו אותנו, עד שהסוף יתפוס אותנו. אז שאלוהים יעזור לנו שבאמת נעשה את מה שאלוהים שאלוה, אומר ונשים את הערכים שלו במקום הראשון בלב שלנו ובחיים שלנו. אמן. אמן. ונתפלל ביחד. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך שאתה נמצא בחיים שלנו בכל שלב ואתה יודע תמיד כל מה שקורה לנו, אתה מודע לכל המלחמות ש... שיש בלב שלנו ואנחנו מבקשים ממך, כי אנחנו יודעים שכל הכוח נמצא רק אצלך, שאתה באמת תעזור לנו שתמיד נשים את הערכים שלך במקום הכי גבוה בלב שלנו. תעזור לנו לא, לא לקחת בחשבון ולא לא לשים בשלב... ב... ברמה יותר גבוהה את הרגשות שלנו ואת מה שאנחנו אוהבים, אלא את מה שאתה אומר. ותן לנו כוח שבאמת תמיד נעזוב ואת, את כל, כל הדברים שאתה מבקש מאיתנו, לעזוב, ונלך לכיוון איפה שאתה קורא לנו. תעזור לנו כי אנחנו לא תמיד מצליחים, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה עד שלא לא יהיה מאוחר מדי בחיים של כל אחד מאיתנו. לעזוב עד לסוף את מה שאתה מבקש מאיתנו ולעזור לנו לבחור בך תמיד. בשם של ישוע המשיח, אמן.